Себастьян від ці мови давалися за виграшки. Чижовшенський писав, що у першому півріччі навчання до основних мов, на яких Себастьян почав вільно читати і писати вже по кількох тижнях занять, він додав перську та арамейську. Тоді ще в гімназії викладав професор Мошек Бейлі, відомий празький біблеїст, і зневець стародавніх діалектів. Чи ж Вашенський не був спроможний засвоювати мови з такою швидкістю, як Штукенгайзен? Однак, навіть перебувати в товаристві Себастьяна, який вільно розмовляв Перською з професором Бегелем, було йому за свято. Отож, ентузіазм друзів ріс мірою того, як зростали їхні пізнання в науках. Себастьян опанував по книжках старогерманську і старофранцузьку, англійську ж вивчив за три дні, зачинившись в кімнаті з томиком Шекспіра. Вони мріяли поїхати до Китаю і вивчити декілька північних діалектів. Удаючи китайських мандаринів, вони балакали вигаданою мовою, схожою на крещення качки, що приносило обом невимовну радість. Щоб більше друзі опановували природничі та гуманітарні науки, то сміливішими ставали їхні розмови вечорами. Їх цікавила теорія пра-мови, єдиної мови людства – яка начебто могла існувати до Вавилонського стовпотворіння? Однак, якщо промова так чи інак була темою, яку Чижвешенський своїм розумом іще міг осягнути, то Себастьян ішов далі. Його цікавило, чому річ і слово, що використовується на позначення речі, різняться між собою. Чому вони? Не то якщо невідповідність речі та її імені – це загальне правило. Чи є в ньому винятки? Якщо є, то які? Чи можливо вигадати мову, де слова у точності відповідали тому, що ними хотілося б позначити? Як би тоді звучали його ім'я? Ім'я Чи Чижвешенського, і так далі. Ба більше, Себастьян хотів знати, чи є мова у тварин, птахів, риб, рослин, чи можна вважати мовою симптоми перебігу якоїсь хвороби. Якщо так, то чи можна звернутися до хвороби з розумілою її мовою і попросити піти геть? Чи можуть бути тварини, птахи, та інше живе мовою самі по собі. Маленькими, рухливими словами якогось колосального інтелекту, що промовляє до людини речами її оточення. Врешті словами, якої мови є людство, і що говориться ним? Від таких розмов учи Жвашенського перехоплювало дух, і він іще більше прикипав до свого приятеля, а той із вдячності ставав дедалі ближчим до нього. Зібравши невеликий гурт аматорів стародавніх мов, на зимових канікулах гімназисти вишукували спільне коріння в китайської та арабської, англійської та урофінської, російської та санскриту. Саме тоді, за твердженням Себастьян підійшов до формулювання своїх знаменитих тез «Ароматики деградації». Неспокій у Європі змусив батька Себастьяна, християна Штукенгайзена, продати його маєток,